Sărăcia Săracilor li se propovăduiește Evanghelia, Matei 11, cu 5. Domnul ascultă pe cei săraci, psalmul 69, cu 33. Cei săraci vor mânca și se vor sătura, cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda, psalmul 22, cu 26. El, Isus, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia lui... Voi să vă îmbogățiți, 2 Corinteni 8 cu 9, ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Luca 6 cu 20 Sărăcia este un conducător sigur care duce pe om spre cărarea spre cer, Sfântul Ioan Gură de Aur. Săracilor, ce vă lipsește dacă l-aveți pe Dumnezeu? Bogaților, ce aveți dacă vă lipsește Dumnezeu? Fericitul Augustin! Nu este sărac cel ce n-are nimic, ci cel ce se teme de sărăcie, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel mai sărac dintre toți este acela care veșnic dorește mai mult și care niciodată nu se poate sătura, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt trei feluri de sărăcii. Sărăcia cea mai înaltă, cea a sfinților, care lasă sufletul să se alipească cu desăvârșire de Dumnezeu. Sărăcia mijlocie, care îngăduie într-o măsură redusă și grija de trup. Și sărăcia cea mai de jos, care leagă sufletul de cele pământești. Aceasta, din urmă, este periculoasă pentru mântuire. Sfântul Nil Ascetul. Nu te scârbi de sărăcia ta, că și sărăcia face mai ușoară călătoria spre ceruri. Sfântul Ioan, gură de aur. Eu sunt sărac pentru săraci și voiesc cu bucurie să fiu, ca prin ei să fac și eu parte dintre fiii lui Dumnezeu, fericitul Augustin. Deșert și fără minte este creștinul acela care se întristează că este sărac de vreme ce are pe Dumnezeu ca bogăție nedeșertată, teofilact. Săracul gustă mai multe plăceri decât bogatul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Mai ușor este săracului de a arunca de la dânsul cele ale sale decât bogatului care are cu sine multe. Nu știți că, cu cât cineva are mai mult, dorește încă mai mult, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sărăcia ne scapă de griji, de ură, de lupte, de certuri, de împerechieri și de mii de rele. Sfântul Ioan Gură de Aur Frica de sărăcie naște sărăcia Ioan Carpatiul Sărăcia ține pe cineva în virtute chiar și fără voia lui, pe când bogăția nici pe cei ce voiesc nu-i lasă a fi înțelepți, ce îi zdrobește și îi bagă în mii de rele. Sfântul Ioan Gură de Aur